Але коли мама обпікала собі руку чи ранила палець, вона просто починала співати. Коли її вигнали з роботи, вона повела мене на вершки з фруктами. Коли в нас не було грошей, ми гойдалися в парку на безкоштовних гойдалках, просто під чортовим колесом. Коли тато повертався додому пізно, вона шила собі нову сукенку. Коли починалася осінь, падали дощі і на дворі темніло страшенно рано, вона пекла пляцок і йшла до знайомих. А я в той час сиділа на підвіконні і намагалася зрозуміти, що це за паскудне почуття розростається у мене всередині. Чому відчитання стає набагато гірше? Чому нікого не хочеться бачити? Чому ніхто не хоче бачити мене? Чому в мене немає ані гарного пальтичка, ані кульчиків, яких би мені хотілося? Чому я нікуди не їду? Чому мушу йти до школи, коли це закінчиться, і що буде, якщо закінчиться? І краще вже, якби не закінчувалося. Ідеться мама? Бо я голодна і не вмію нічого приготувати, нічого собі пошити, нікого розважити. Не вмію бути веселою. Вічно думаю про погане. І завжди в мене хандра, і завжди цей дощ. Однієї весни мама повезла мене кудись на старому автобусі. Ми вийшли посеред села, довго йшли битою стежкою між кущів верболозу, переходячи кладки над потічками, межею поля, і нарешті дійшли до озера вода в якому була дивного жовтого кольору. Тут я ніби вперше побачила маму. колір води пасував їй, ніби сукня. Я сиділа на вологій колоді, а вона проходилася берегом, розувшись. До босих ніг поприлипали мокре торішня листя і ржава хвоя. Іншого разу я приїхала до Луквиці на урочисте відкриття колиби Жовта Вода. Були Івана Купала, велетенські вогнища, човни, вінки, свічки, і мама, звісно, купалася, їй дарували квіти. Жодній жінці ніколи не дарували стільки квітів, скільки за життя подарували їй. Хоча вона й воліла вазони і квітучі луги. Її вітали, хвалили, і вона була по-справжньому щаслива. Зовсім не так, ніби завтра кінець світу і не залишається більше нічого. Вона раділа, бо все було дуже гарно, бо вона добре почувалася на природі, бо любила плавати, бо їй пасував колір води. Мені теж було добре, але я все ж, Сумувала. Цим ми і не подібні з нею. Мені було шкода себе, бо я мала повертатися до університету, мала складати екзамени, потім відпочивати на канікулах, тоді знову йти до університету, виходити заміж, читати книжки, їздити куди схочеться або куди вийде, святкувати з друзями Новий рік, Щось мало вийти, а щось ні. Успіхи нічого не доводили. А зрештою все це було просто сумно і варте жалю. І я пообіцяла собі, б'ючи хворостинкою по поверхні води і розлякуючи водомірів, так завжди не буде. Щоб довести собі, роздяглася і скочила у воду. Щойно повернувшись до міста, я зустріла Луку. Ввечері 6 січня падав густий лопатий сніг. Гілки дерев були густо плетені дрібними ліхтариками. Кольорові гірлянди блимали на будинках, у вітринах крамниць, на ратуші. Лука постійно натикався на вертепи і на колядників, Маленький чортик подарував йому срібний дзвіночок і яблуко. Хтось запросив на кутю.